بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وعلاه من اتبع سنفه إلى عندنا جمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ونطرون داس فاخر کې مالتا سره واده چې سبا به ان شاء الله د نقشې فبرکه درس وایي د نقشې فبرکه درس څنګه او تاسو یې کې دی چې او څه مو له وکړي ځکه چې لکه څنګه چې واده در سره کړی و دا نقشې به وایي جغرافیه لخص بنوي وایي شديدي اوس چې تدې و چې د برازمونې چیرته دي عاشه چیرته ده اروپا چیرته ده افریقا چیرته ده تر هغه به یاد ان شاء چې سیاسی له د نقشې وایي چې پدې چوس چې اسی تقسیمات دې کوم دي ترې ورسېبه په ديني له حزب نه وایو دې کې اسلام ملکونه کم دي هم شه ملکونه کم دي د نور اړیان کوم ملکونه دې کمل کونه د شری چارو په دینو د وین پاساس قائم شه کمل کونه د شری چارو نه د قائم شه په نور اساساتو باندې قائم شه دي ترې ور سره به ان شاء الله په فوزي څنګه ده کوم ترونو نه فوځي ترونو نه موجود دي ناتو څه شي غور اسلام اهمیت چې وګورئ چې د عالم اسلام د له دومره مهمه چې کله ته چګیز را روانی کله اننگرییز روانی کلهساره روان کله فرانساوي را روان کلهله نه انګزان را روان برطیا راانی کله فرانسی نه دلته را روانی کله د اسپان را کله دیز ک د کاناه را, را د مختلفون کله د دو نه په دیزې ک یدچونه را شي دلته زانان هم خرابې منږ هم خراب کېکې څخکمتته کو مخکولادلته ک پاټه د چې منګ نمی نو په مانددي ترازی درته قربانین پور کوي بچانم وزنی دي مونږ بچانم وزنی خپلم وزنی دغه کوم اهنیط ده دا نه غنټو نه بیا سیاسي له حسبه نه اقتصادي له حسبه نه او په استراتیژیک له حسبه نه دا ان شاء الله به بیانو او تر اوسه بیا اسلامي نړۍ او اسلامي نړۍ کوم دي په کوم لنکټم کې کوم وضعیت ده چرت مسمانان حاکم دي چرت مسمانان محکوم دی دي دا محکوم سمانه اول ته ست فناره وړي وړي له تر وزیر له نظام پټي فهرونو فرهونو پسمندرونو په مختلفو خاچاقي لارو راځي ورایو خزه بشړګي لا سنولې یو بچي پږي کې نیولې ولې فلص دره رقمه باندې ځان بدلې را بدلې ترسو شتاش تراشید او دې تاسو تروزر لاندې دلته د ایمان یو څوش پیتی ريكي دې سماوده د دې تقوی یو څوش پیتی ريكي دا د اروپا او د مکا او د افریقا د نور بل کونه د دنیا مر ژوندۍ وني پرې دی اول د غرونه کې ژوندۍ خوخه په دې کې څه چې تاسو یې په او دې ځان ورته را رسې کوم خوان په دې ځای کې دا شګه او موږ ته بیا وینځل بیا کله مخه به زمګړي ډول چې افغانستان اوس چیرته پروت د افغانستان سیاسي وضعیت تاریخی وضعیت او د افغانستان حکومت څه کوم کې شې دي او دا اوس موجوده سیاسی تشکلات یا سیاسي ډل ته په لیدو کې کوم دي د موږ له چا سره ورانه د له چا سره مجموعې د څو موږ سره د خمني په صف کې ولاړ سره د دوستۍ په صف دلته په کې په څه وضعیت کې ده دا ملت لري تر او ملت موږ ته څه راکړي دي او په کې تاسو د ملتداري کوم ترتیبات لزان سره لري چې دا ملت په څنګه رهبری کوي قرباني وکوي بچان خپل شيډاني لري تاسو د خلکو بچان نه تاس تر کومندله نشیدانیږي دیو هدف د فارغه هدف د تاس په دغه وطن کې او د دې وطن په شاخو کې په اسلامي نړۍ کې د هدف څه شایسته مشخص ډول خپل هدف نه خبر شم خبر ډیر د دیوانستان د نقشې فار او د نړۍ د نقشې فار اړه باندې خو د ټول سياسي او ديني او مذهبي خبرونه مخ کې زه یو آواز یوسو خالص جغرافي اصطلاحات د تاس خدمت کنا ارزګونه چې څنګه په دې پوښی چې د نړۍ څ شي ده چیرته د نظم کچیر کده څه شي ده په ټوله د ګرزی ولاړه د احوار نه د اتره رم ده په دې کې څه شي خدمت کارس کومه دلته اول خبره کو ده چې دا مقصد چې دلته په فراخ شکل په تخري په شکل باندې وینئ دا کې نښه ده خبرو در ته وایم ان شاء الله چې دا حکومت او تقسیمات باندې سره ویشل شي او موږ د دې حکومت ځای کې در روس دی وای خدایي نقش شته اوس د صحیح شکل باندې ویني نه په دیوال باندې د ازمکه د ازمکه د شي اواره نه ده دلته اوس نفس ته په ټتمه غو پرې چې ته ازمکه اواره نه ده او قران کریم او ازمکه اواره ده یدي به جواب درته وایم خو اول د شي د ازمکه ایو کورې شکل باندې ازمکه د کورې په شکاکه شي په شکل د بلګین په شکل د ممليدي له یونډي ونه تاسو ونداس کی اس پی واه کی که په گردش کې نه وي ونی په گردش کې باندې ده اوس را دي په خپل ځنه زوخته چې د تشکزه مکی بوی شوای زمکه خو آور ډول ته وایي چې لازمکه ګرځېنه د زمکه او د زمکه دی ممهدی کې یادونه شوی لږی وازی نه صورت امدا کې شي چې د ګرځې تاسو چې هر څه را واخلئ چګردای نه وي د هر ځای نه دي دسمه کې هر ځای نه څه ده د دې مکه او دی یو چې هر بلخه اوار وي نو یو وازنې شکل او صورت دخه چې هغه څنګه وي ګردای دی وي د کورې د ټوپ چې هر ځای باندې ګوته کېړي ده څه دي خانخه به یو تل یو ځای دی نیو وي زې شکل چې هر ځای بهات وي د دې نظر ته بل څه شرته جوړیږي چې زمکه لري خوارې کاش وو سره کوله ته موږ لځن سره درلودلې نه بیا مما هرڅه باندې ګوته خدا او تاسو منکرنه جوړوس اواره د کننه که څه برته یې اواره دغه قران کې ادهونه شی چې زمکه مې داسې لپاره اواره پیدا کړي نو د دې اوار امکان لري او یو په هغه صورت کې چې د دې څنګه شکل لولې ځکه د کورې هر ځای اواره پته لږه لیکن هر ځای اوارې زور نه بكنست کنداو بكنست څل نه بكنست هر ځای په ټکو ته دې او ان دغه وینا قرانم کې هیڅ ځمکې نه تاسې دفاعه اواره پیدا کړی دی دایې او وروانی خبره شو ترا وروانی اخوته او ځل شد ولاړه ده او کګرزي روانه ده ازمکه ولاړه ده او روانه ده په دې تاسو دغه غوښتن مشه چې کوري لمخنه یې ورساملي دروخیمه خدای چې کوره نشته ده نو راځي زه به تاسو ته ماتيو تور خپلې راکې یا تور خپلې لري زه تاسو ته لږه نن څنګه دې سره خپلې راکې یو چې په میدان کې راتلو ده دې تاسو داسې فکر کیچې ده کورا ده تاسو شریسمه کورا ده د کوره دی الله په قدرت باندې په هوا کې زورم دزه په هوا کې زورم دزه د پته سوې شته نو سوې خپله ویګینه ولې بن ویګینه د موږ په موږ د په مخ باندې رجا چې موږ څنګه ترال ویګي د زمکه کې کاندې کشش یا د جاذبيت قوت پرته ده د شې ان ځم تراکاوي خو دغه د جاذبيت قوت لريزه پوری محدود ده چې لاغې نه خو ته شي به هر څه په هوا کې تسل ولرپدې هر څه دی والله سبحانه و تعالی زه شي نه دی و شي خدای شي نه دی امر په شي خدای شي نه دی دا نور سياري ستوري دم شي خدای شي نه دی دا دیمه غزمکه هم عندها چې په الله په قدرت باندې په هوا کې وناړه خدایمکه دی ایوازنه ایوازنه کوره یا ایوازنه سياره نه ده بلکې دا دی ومنزومي دی ویړلې یو هغه دی نو نو په منسکره دا څه وګنئ د اوس دل مرغ دل مرغ دی Yes. أو دغ... نور ده دي دي ده ده بس او دا نورې کومې چې داساري د دې داسې ګڼه شاکې نه نه را کوي بس تایید را کوي دغه تا یو را تاییدونه دوشه یې نه پیریږي شفه ورځ نه پیریږي او کانته نه پیریږي کال څنګه پیریږي شفه ورځ څنګه پیریږي دا عملی به خیر مه ان شاء الله المرقم منسکي دل مر د نور اقمار شدې یا د نور سیارې شدې زموږه دا سپوږمۍ د مريخ د مشتری د نپټون د پلوټو د زونچنڅانانو کشف کړي دي نو نمونه اور باندې خېدي هرڅه چې په هر عجيبه یده پروا نه کوي قستوري دي دل مر د چرې پر باندې څرخي اوس به ځینی خل په چې توې د الرمان ولارد او دښت نه څرخي را څرخي او الله فرمایي او شمس تجري لمستقر لها تقدير العزيز علي الله يشلم روانتو يشلم المروه لا دي شخات الصرخي دي خبر التكوما المروه لا المده لا القران وناش كنيدا من المرج الجديد دي خبر التراضي تشه دغى من دي دا رانا شدي ركيدا وتشفرسكم للمرفرسكم المرو الجديد من ديكول المركز كده دا دغور تنظيماتاش داز مكفارسكم دا بدا شكل ونا المارنا تاوي جرس تلکته دمن سرش داسې مخانه تاسې د دې توس ګوره نه لدې خو نه داسې بلکې درې داسې کې نه نه ته کې نه مخ المکد استوي دا زمکي چې کمه دمرته مخه ور باندې د دې نه کې خپل اسایا دا خپل سورې عشان څاتو ولې به؟ انکه شپه وو. اوس داسمه دا که د دا یو یو ترخش کې واسي ترخي پوین. صدا کوم ارخي دغه مرته مخامخ کید المر شو اوته. چې نو دا وې مې کې د لږ ارخر ثلاثه زیتون ده. اغه لمرغه تناکیږي نوته ما زیګر دما خام دما خطان دز میچه دا بل اخدل تر اولسه چې دغه اولسه ددلته ورس شو اغه شاته البته شپاشه تاسو مرادو غوغان او اېدته پواشنټن کې اوس دوره دي لسمه بجی دي نه او په افغانستان کې دیشپي اته بجی دي دا وایلي او مزبکه یاده او الته شتشه دته یا دلته ورسوال تشپه شو دل او جدان استریډزمیک په دیار خوندې ما غي په دیار خوندې زموږه کله ته ویې یاد شي زموږه چې څنګه ته ویې کوم ارخه تل مرته مخ مخکيږي اغذای ورځ اګه دشت نه پناکيږي اغذای ماسپخین څېر پناکيږي هغه مزیدګر چې د بخې ډېر پناکيږي اغذای ماخام چې بخې نور نه تناشي ټول سوري لاندې شو چڅونه مرن د مرنه کینارکی اوونه په خشبه چڅونه ده بل اخبرته مرته راوځي اوونه ملاغان سحر چڅونه دمر تراوندکی اوونه د مرخاطه چڅونه دمر تراتایي دا ګور چې چڅونه تاوونه امه مر په دې کې رانه دي آتی او په دې نه دې تراوره دا بیا غرمشوه اوس دا ګم دسم دې تر خش کې ده د ده نه دا بیا د را شو ماسپخین راي دا دوس نورین سره خبره چې څرنګه خبره ده به ما زیږر شم د دوه سهارې 50. د دې ترکیب باندې شته د مرنه ته یې راکړیږي هغه کوم هرڅه چې لمړ ته مخامخ تیي هغه ځای ورځ اكم هرڅه مرته را روان ده هغه ملزمانو سهارو مر خاطر اكم دې چې لمړ نه تناکیږي هغه شپه اوس زما کې دوه حرکتونه لري څه حرکت لري دوا یو حرکت دې دې دا د خپل ځان لپاره کوي دا ځمکې دلمر نتاویي د 10 امل کې تاریي چې دا په یو ان کې ځه حرکت کوي ورځ شکر وایو هم خپل ځان نتاویي هم خپل ځمر نتاویي شرس مولانا دوه ریګه مولانا فلرتا د دې مال مرصو خاندي برابر کول نه غوي د دې مرصو زتسې مکه دا ته ونی سره وي اسطبه فيو حكه بحركتك ومه اذا بدنا درسه بيكمه فيو حكه بحركته هون عشان اذا متى غير رناته مخك امكنا غير رناته مش اكيد امكنا بس اسمه اكو مخشوم واسمه قديه جاي وراشوا او شاتني وعلاش كان اسمه ما خمسه دقيقه نصف بالحركات نادش ان المرمته يا جماعه دا چې لخفضن نتاوي جماعه دا د دورې قطني رښتاتو کی پوره کومه دا خپل ځان نتاوي جماعه دا داوره په تليري رښتاتو کی پوره کومه په دې کې هم زه راځم غرمه راځم ديګر ما پورې کی او اغه حرکت چې د المرمته وومه د المرمه ووم دا په کال کې یو ځل کی د زان مترټ کې تا یو جماعه کو د مرني څټېګم په کاراره د مرنه یو څرح یو کال ټپور او د خپل زان نه یو څرح زميري شاته کې فور کوم د زميري شاته کې چې ګرزم د برخه باندې د مرنه نه راځي اته په برخه د مرنه نه راځي هغه برخه د مرنه شاکيږي د مرنه شواو ته ځایمي شپه خو دا شپه هم نه ده او ورځ نه ده ده نشه متایید ده قیامت څنګه دې کېږي چې په دې شریف کې دي چې یوه زړکانه پانځه یې یوه دې یوه نش پانځه یې یوه یوه زړ یوه کال پانځه یې یوه دې یوه نش پانځه یې یوه دې دیوتی پانځه یې یوه دې هدي ورځي هغه موږ د په حرکت کې څه احتمال راځي حرکت ولې له قدرت مختلفي مختلف به حرکت له کمزور شي د دلمن دغه ورسره په تاوی نه ورنوللته دی نه مو دی نو دا حرکت چې زمکه یې د خپل ځان نه کوي یا هغه دا ور اچ زمکه یې د خپل ځان نه کوي اګه نشته لیدي څه دیږي ثنا سپورس هغه حرکت چې دلمن یې ګر څارپیل کوي دغه نشته شې دی کال او ځکه کال ولې کله سور شي کله توشي کله شي کله منه راشي کله پس نه راشي دغه زمکه چې تاسو لازم که څه دېرې مار نه دېرې مار نه څه لازمه که دا ستایوي په داسې کله ورته مې زیږي کله ورنه لږه څه په دې ډول راکې د دنه تاویونه داسې کله په دې ډول راکې چې نه لری څنګه خط سیر نه لمرنه ده څه ته نه لری کېږي هغه نه دغه شو عامه تلګره رسېږي چنو ګرې چې دا سره یې ګم زمایره بندرایي کوچې څونه زه د مرته حلقه انجیل او نزدیکی زم افغان اندازې د مرته پدوخت کزو نزدیکی زم چې نزدیکی زم انتر باندې وره نو وره هم راځي په ټول ازمکه او زم هم راځي په ټول ازمکه منه هم راځي څړلې هم راځي یا کې دا الله فوجي کې دی الله حکمت دا خپت سه د زمي کې چې له مرنه یې پوري را ميخوره کله په یو اندا زکرایي مګر د انسانانو ژوندۍ نامم کېره زه که د ټولو مور ګرمه او د ټولو مور یخني وه که ټولو مور یخني او د وينډانس واخ پخېږي په ځینو کې او بینډانم څنګه لري کنه ډبري وي او که ټولو مور ګرمه وي نو دا په ګرمه کې پاتې شي رسته دي ډېر شاند یخني ته ضرورت لري دیر د شیني شغه گرمي ته زوړپي دیر د شیني شغه ته بدلته زوړپي دیر د شیني شغه ني ميګرني ته ضرورت لري نو الله د خپل تسير له محور دي, دي زمكي د ګرزېدو مرته په داسه فاصله نو په علاقې ده جوړ کړې ده چې کله د فړانې دیشي د اسمکه شحرارت پکې زیات شي نه وي په خیش و او لري او روان شي سندونه روان شي او کله دي دا کله لري شي دغه کديار کانګل شي د شي او کو څنګه زه وو ته ضرورت لري دا شي زایش وو د غړو خسربانه ود لري دا واره د غړو خسربانه اخنۍ و نه لري اول دا سیولې به سلامونه روان مګر زميکه هغه دوه حرکت دی چې له یو حرکت نه تشبه لکه ښپا او غس او بل حرکت نه تشبه لکه قال حدايه اوس راځي کی خبره ده شا... چې چې ځین ته راځي چې دا اوس خه خدا دې معارفې کرمه ته د ازمکه او د المر وکلمر شو ولاړ او زمکه ته نه ترخیله او په قران کې خدا د دې زمکه د تاسو لپاره ثابته پیدا کړی ان تمید رېکم شو ونه لړیږي د روان نه ته هور سرچفو وي نه زمکه درته روانه کړ او المر درته ودراو نه خبره د قران صحیح ده زمکه د روانه خو داخلی وزیر د دې داسې ده دا چې ولاړ مثال په تورانه یو بس دی ته په بسکټبول یو پرهیرک سپور یو پرهیر د ټایر په اخر سټ کې تنهست ټایر چې حل خو تاسو یې ارخصه تر وی دي ته به ځحل ټایر کې احساس کوي د ټایر فار خو نه ولاړ ده په دې اړه چې ناس دا مرتبط کینسو کوڅو باندې را ګرځي مرونه باندې اوري اوري په داخلي کې په موټي کې څه داخلي تبديلې راځي اخره توقیت اخیر په اخر کې اوله توقیت اخیر په اول کې او دا ناس خلق دیونه کینس که تشکچا د تیرو سفر کله یېونه آرام سفرې قرار کینس د احساس نکي جزو اوس سپیټ کی ما دومره سپیټ کی ما او لزمه کې نه دون او چې ته هیڅ بهدا احساس نکي زمکه په داخله کې دا خلک هم ډغه سي ولا دي د دوی الله ولا نه قیدا کوي خود په مجلوه کې د هر څه سره دا روان دي لکه موټه چې هر څه روان په جهان د حرکت احساس نکړي لکه هغه چې هر څه سره روان دي په جهان په منځ کې د تبديلې او د حرکت احساس نکړي مزمک الله دا څه ولا لا ګټه کوي په یو حالت ولا لا ګټه کوي نو دغه دا یو خاطره د مرشوارې ده د دایمي ورزوه او بل خاطر د مرشوارې د خنري سره دا دایمي شپه او دا دي الله د حکمت متقابل ماذا بالله حكم التنوين شفت وخالق <تصفيق> دي وركل سبيشليت خالق بين طول رزق ازون خبرته وصل النهار ولا كروان والشمس تجري لمستقر لله بيجي قادر يكون لمستقر لها تنوين بنقدر تبوا يمين التنوين هذا تنوين جنا ده تسمع ما شاء الله علماء امر رواندا د دې د استقرار دې وزای په لوري دې وزای په لوري لمستقر نه کې راځه کومه خبره له مستقر نه نه کې راځه څه کې راځه مانه دیو نامعلوم موريته روان دا مستقر ده الله نه د معرفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د معرفت کړی او د سائنس او دوسنې جغرافیه او د نړۍ فعال شيزم کې د سارو فعال شيونه تحقیق شوې هغه چې المار <سؤال> سره د خېر کورنۍ یو خاطر روانده د المار د المار د سپوږمۍ سره د ځکه سره د مريخ سره د مشتری سره د بيټول کهکشان سره د بيټول ګלקسي چې ورته وي پنګ د بيټول سره یو خاطر داير روانه خاطر روانده وي دا موږ معلومات نشته سائنس ځکه معلومات چې قرآن له معلومات نړۍ ورکاري چې له روان دی د مر چې د د استقرار ده کوم قرآن نه باندې شو اې له دې ورورم روان ده د دې ټول قرآن یې سره یې ده روان ده نو ده چې روان مر روان هو سبو هم شليجي از مكهم شليجي ده مكه ده حركتنا نشفه رغو كالبي ذاكي او مان مريو خاطه ورغوان ذا ذالك التقدير العزيز العليم يعد اي الله خجف طواله و هؤلاء اي الله خجف اي اي اي اي اي اي اي اي اي اخبه وكالنه انه بانه خبه اي اي اي